«Так, Дмитрик – твій син. Біологічно, не більше. Знаєш, зараз є така послуга. Сперматодонорство – це приблизно те, що нас зв'язує. Але, Жането, я маю право бачити сина. Маєш. Ти навіть маєш право сплачувати аліменти до досягнення ним повноліття. І цього права тебе ніхто не позбавляв, та чомусь сам від нього відмовився». Але ж тобі відома ситуація, в якій я опинився. Моя професія нікому тепер не потрібна. А у тебе є професія? Інструктор міському партії – це професія. Це можна назвати професією? Гаразд, припинила вона кпинити з лежачого, помітивши, що розмова починає набувати банальних тонів примітивної сварки. Вважай, що мені все відомо про твоє життя. Не треба спогадів. Переходь до конкретної справи. Не думає, що ти прийшов просто потеревенити. Не та ти людина. Олексій Роговський, чоловік, якого завжди вважали видним, чоловік, який подобався жінкам, мав успіх, зберіг і зараз те, за що його любили. Особливу поставу голови, горду, але готову співчутливо схилитись. Волосся акуратно підстрижене, яке трохи відступило з лоба, але не надмірно. Очі проникливі, глибокі. Вони висловлювали таке всеосяжне розуміння, що хотілося покаятись у гріхах, як священникові. З ним важко було зберігати байдужий тон. Весь його вигляд закликав до відвертості. Відчувалася школа старого і ще радянського гарту Парт працівника уміє слухати, уміє говорити, а це прихиляє серця людей. І жінок особливо подіяли колись ці чари і на Антуанетту. Роговський не втратив свого чоловічого шарму, не втратив ще й тому, що виглядав доглянутим. Чиста сорочка навіть з нових, негуманітарних. Випросувані перед високим візитом штани. Темні окуляри від сонця, також не із дешевих. Навіть черевики, які завжди видають бідосю, виглядали пристойно. Хоч із колишніх, але мало ношені, мабуть, тримав на свято. Врешті Антуанетта по власному гардеробу знала, ті речі, які вони мали зі старих часів, зносити важко. «Дорогі, високої якості». Та й лежало і тих костюмів класичного крою вічних, і черевіків у коробках, зовсім нових, стільки, що не на рік іще вистачить. Із загальної картини, загальної скромночесної бідності, та випадала лише одна деталь. Годинник. Такий же, як у Віктора. Антуанетта не дуже розумілась на годинниках, але знала. «Віктор носити, аби що, не буде». Та й надто хизувався майор безродний своїм годинником, так само, як і машиною. Розповідав із гордістю павича, що за марка, де купував, скільки коштує. Трічі підкреслив, що означає, якщо чоловік носить такий годинник. Антуанетті не треба було довгих пояснень, це означає, що чоловік також чогось вартий. Дивно, звідки ляву Олексія безробітного, позбавленого сталих джерел заробітку, такий дорогий годинник. Подарували? Хто? Друзі безробітні? Зберігся зі старих часів? Тоді таких не продавали навіть на базарах. Дивно. Втім, вона так мало знала про свого колишнього – не бачилися з ним прірву часу, а те, що чула, так, плітки, нічого документального. Вже роки чотири тому, після розгрому партійних комітетів усіх рівнів, безробітний партократ і радянський чиновник середнього рангу Олексій Гроговський виїхав до Києва і там поневіряється у злиднях Либонь. Принаймні, таку інформацію отримувала Антуанетта з доступних її джерел. Все на те й скидалося б, аби не годинник Роговський вважав враження від свого візиту відповідним, а паузу достатньою Узяв бека за роги рішуче Ането, у мене дві справи